Aristotel, Pista 6 Este o problemă de a-i transmite un anumit caracter. Putem transmite doar ceea ce posedăm noi înșine. Pentru ca un om să devină muzician, trebuie ca altcineva să-l facă muzician. Din pricina faptului că acest agent transmite proprietatea de a fi muzician, muzicalitatea e necesar ca el însuși să fie muzician în mod actual. Argumentul este ingenios, dar, în realitate, cauzalitatea nu necesită transmiterea în mod normal, nici nu este o problemă de transmitere. Explicația schimbării dată de Aristotel face apel la actualitate și potențialitate. De ce la actualitate și la potențialitate? Răspunsul apare pe parcursul argumentării lui Aristotel. Potențialitatea este cea care trebuie schimbată. În locul propoziției confuze a lui Aristotel, schimbarea este actualitatea potențialului, gva-potențial, nota 15, putem scrie. Schimbarea este actualitatea schimbabilului, gva-schimbabil. Se poate presupune că acum ea explică ce înseamnă pentru un lucru faptul de a se fi schimbat. Dacă înlocuim substantivele abstracte, schimbare și actualitate prin verbe, putem să îi parafrazăm pe Aristotel după cum urmează. Ceva este pe cale de a se schimba dacă posedă capacitatea de a se schimba și dacă își exercită această capacitate. Parafraza reduce mult neclaritatea analizei lui Aristotel, dar se pare că o și banalizează. Totuși, poate că el nu intenționa să ofere o definiție lămuritoare asupra schimbării, ci mai degrabă să realizeze ceea ce și-a propus în legătură cu acel tip de actualitate implicată în schimbare. El credea că unele actualități sunt incompatibile cu potențialitățile lor corelate. Ceea ce este alb nu poate deveni alb. Dar dacă o suprafață este în mod efectiv albă, el nu poate fi în mod potențial alb. Înainte de a fi vopsit în alb, tavanul este în mod potențial alb, fără a fi încă în mod actual alb. După ce a fost vopsit, el este în mod actual alb, însă nu mai este în mod potențial alb. Alte actualități sunt altfel. A fi în mod actual cu tare sau cutare este pe deplin compatibil cu a fi încă cu tare sau cu tare, în mod potențial. Atât timp cât eu fumez în mod efectiv actual o pipă, eu sunt capabil în continuu de a fuma o pipă, altfel nu aș fi putut continua să o fumez. Atunci când un alergător la cursa cu obstacole sare peste ele, el este capabil tot timpul de a sări peste obstacole, altfel nu ar mai ajunge niciodată la capăt. Punctul central al discuției lui Aristotel asupra schimbării este faptul că schimbările sunt actualități de ultimul tip. Cât timp ele se schimbă efectiv, obiectul este mereu capabil de schimbare. Căci dacă el ar înceta să fie capabil de schimbare, astfel ar înceta în realitate să se mai schimbe. Aristotel avea mult mai multe de spus în ceea ce privește schimbarea, iar el loc în spațiu și în timp, Astfel că fizica prevede teorii complicate despre natura timpului și a spațiului și a spațiului liber. Din cauza că ele sunt divizibile la infinit, Aristotel analizează noțiunea de infinit. De asemenea, el discută o sumă de probleme particulare ce privesc relația mișcării cu timpul, inclusiv o scurtă tratare a celebrelor paradoxuri ale lui Zenon asupra mișcării. Diferitele eseuri ce formează fizica sunt unele dintre cele mai finisate lucrări ce s-au păstrat de la Aristotel. Cu toate că subiectul lor este spinos și conduce uneori la dificile pasaje argumentative, structura și scopul lor este adeseori destul de clar. Fizica, după părerea mea, este unul dintre textele cele mai indicate pentru inițierea în lectura lui Aristotel. Capitolul 12 Cauzele Obiectele materiale se schimbă, iar schimbările lor sunt cauzate de ceva. Lumea oamenilor de știință este populată cu cauze, iar cunoașterea științifică, așa cum am văzut deja, reclamă capacitatea de a determina cauzele și de a da explicații. Ne-am putea aștepta ca tratatele științifice ale lui Aristotel să abunde în declarații și explicații cauzale, iar reseurile sale filozofice să conțină câteva descrieri ale naturii cauzalității și explicației. Nici una dintre speranțele noastre nu ne este înșelată. Nucleul central al desfășurării explicației este doctrina celor patru cauze. Redăm mai jos curta sa expunere a acestei doctrine. Într-un fel, cauza se numește lucrul din care se face ceva, fiind în el așa cum este bronzul pentru statuie și argintul pentru cupă, ca și genurile acestora iar în altfel cauza este forma și modelul, adică definiția a ceea ce este, nota 1, și genurile acestuia, așa cum este până oară raportul lui 2 față de 1 în octavă și, în general, numărul și părțile în definiție. În alt sens, cauza este lucrul din care pornește primul început al mișcării sau al repausului. Așa cum este cauză cel care propune o hotărâre și cum este tatăl pentru fiu și, în general, cauză cum este cel care face lucrul și cel care schimbă lucrul schimbat. Încă mai este și scopul cauză, adică lucrul pentru care se face ceva, cum este sănătatea cauză pentru plimbare. Căci pentru ce se plimbă? Zicem că se plimbă ca să fie sănătos și, așa zicând, socotim că arătăm cauza. Mai sunt cauze și cele care, când sunt de un alt lucru, sunt între acest lucru și scop, cum sunt pentru sănătate, slăbiciunea sau purgația, drogurile și instrumentele, căci toate sunt în vederea scopului, dar nu se deosebesc între ele decât ca fiind unele acțiuni, iar altele instrumente. Nota 2 Aristotel ne spune că lucrurile se numesc cauze în patru moduri diferite, dar exemplificările sale sunt scurte și enigmatice. Să luăm primul exemplu, bronzul statuii. E greu de crezut că Aristotel ar vrea să spună că bronzul explică statuia sau că este cauza ei, deoarece așa ceva este fără sens. Dar ce vrea să spun aici? Primul lucru pe care îl observăm este faptul că, în concepția lui Aristotel, a întrebat despre o cauză înseamnă a căuta motivul pentru care. Înseamnă a întreba de ce este ceva astfel. O întrebare de forma de ce necesită un răspuns de forma pentru că. Astfel, propozițiile care se referă la cauze pot fi totdeauna în forma X deoarece Y. În al doilea rând, Aristotel spune că motivul pentru care este totdeauna gândit în felul următor. De ce un lucru este predicatul altuia? Nota 3. De pildă, de ce tună? Asta înseamnă că te întrebi de ce se aude un zgomot în nori. Ceea ce se reduce la a întreba de ce unui lucru îi revine ca predicat un alt lucru deosebit. Tot așa cum mai întreba, de ce cu tare lucruri, să zicem cărămiți și pietre, constituie o casă. Nota 4 De câte ori vedem o casă, ne întrebăm de ce ea este așa, de ce cu tare sau cu tare este așa și pe dincolo. Asta înseamnă a spune că faptul pe care încercăm să-l explicăm poate fi exprimat într-o propoziție simplă de tip subiect predicat. Yes? este P Întrebarea pe care o punem este de ce S este P iar răspunsul poate fi sub forma S este P deoarece Y Putem să ne întrebăm nu doar de ce păsările de baltă au membrană palmară ci de ce există de fapt păsări de baltă și dacă din prima întrebare se întreabă din ce pricină un lucru aparține altuia, se pare că ultima se referă la un singur lucru adică la păsările de baltă Aristotel răspunde la această chestiune, apelând la separarea substanței în materie și formă făcută tot de el. A întreba de ce există păsări de baltă, înseamnă a întreba de ce țesuturile animalelor au uneori cutare sau cutare formă, iar asta înseamnă a întreba din ce cauză un lucru aparține altui lucru. În cele din urmă, Aristotel spune, cauza este termenul mediu, nota 5. A întreba de ce este pe înseamnă, ca să spunem așa, o a căuta o legătură între S și P. De ce S este P? Din cauza lui M. Mai exact, S este P deoarece S este M, iar M este P. De ce facile au mai multe stomacuri? Deoarece ele sunt rumegătoare, iar rumegătoarele au mai multe stomacuri. Nu toate explicațiile trebuie să aibă neapărat această formă specifică. Aristotel susține însă că toate explicațiile pot fi formulate astfel și că forma arată natura legăturilor cauzale mult mai clar. Această descriere a propozițiilor explicative ne permite să vedem modul în care noțiunea aristotelică de explicație este integrată în logica sa și felul în care cauzele care sunt obiectele prime ale căutării omului de știință pot fi exprimate în cadrul sistemului axiomatic ce reprezintă produsul final al cercetării. Chiar și deducția din interiorul sistemului va fi, strict vorbind, de forma S este M, M este P. Deci... Yes, este P. Ea va reflecta perfect structura propozițiilor explicative. Mai mult, suntem acum mult mai bine înzestrați pentru a înțelege doctrina celor patru cauze. Constituentul din care ceva ia ființă, primul fel de cauză la Aristotel, este numit în mod uzual de comentatorii lui cauză ca materie și cauză materială. Exemplul, bronzul statuii este o formă eliptică pentru exprimarea de tipul statuia este cutare și cutare, deoarece statuia este din bronz, iar lucrurile din bronz sunt cutare și cutare. Putem înlocui pe cutare sau cutare prin maleabil, brun, greu, acoperit cu verde, gri, etc. Termenul mediu făcut din bronz exprimă pentru statuie cauza faptului de a fi, de pildă, maleabilă. Și pentru că bronzul este materialul constitutiv al statuii, cauza este aici cauză materială. Al doilea tip de cauză la Aristotel, forma și modelul. Este îndeopște cunoscut sub numele de cauză formală. Exemplul este și aici neclar. Să considerăm în schimb următorul exemplu. Natura lucrului și cauza sunt identice. Chestiunea ce este eclipsa? Și răspunsul ei, întunecarea lunii prin interpunerea pământului, sunt identice cu chestiunea care este cauza eclipsei sau de ce luna are o eclipsă și răspunsul din cauza lipsei luminii prin interpunerea pământului. Nota 6. Luna este eclipsată pentru că este lipsită de lumină, fiind eclamată prin interpunerea pământului, iar lucrurile private de lumină prin interpunere sunt eclipsate. Aici, termenul mediu lipsit de lumină prin interpunere explică de ce eclipsa are loc, iar el determină forma sau esența unei eclipse, el spune ce este de fapt o eclipsă. Noi înșine tine să asociem foarte leste noțiunea de cauzalitate cu acțiunea unui obiect sau altuia, cu împingerea sau cu tragerea. Poate cititorii moderni se simt mai familiarizați cu cel de al treilea tip de cauză care este numită uzual, cauza eficientă sau cauza motrice. Cel puțin, exemplele lui Aristotel au caracteristici pe care, în prezent, le asociem strâns cu ideea de causalitate. Deci, exemplele par să ne sugereze că toate cauzele eficiente sunt diferite de obiectele asupra cărora acționează tatăl este diferit de fiu, în timp ce bronzul nu este diferit de statuie și că toate cauzele preced efectele lor. Omul care deliberează o face înainte de acțiunea, în timp ce eclanarea nu are loc înaintea eclipsei. Aristotel nu consideră cauzele eficiente ca fiind radical diferite de cele materiale și formale. În plus, el susține că nu întotdeauna cauzele eficiente preced efectele lor, într-adevăr. Ca model, el consideră simultaneitatea cauzei și a efectului. Exemplul său, tatăl copilului, poate fi dezvoltat astfel. Copilul este cârn pentru că are un tată cârn și copiii cu tați cârn sunt cârni. Aici cauza avea un tată cu nasul cârn nu precede efectul. În altă parte găsim exemple de cauze antecedente. Pentru ce a izbucnit războiul dintre atenieni și perși? Înseamnă, care a fost cauza că atenienii au fost râți în război? Răspunsul este, pentru că atenienii au atacat împreună cu eretrienii cetatea Sardes. Nota 7 Aristotel numește cea de-a patra cauză în interesul cui, pentru ce și scopul. Ea este în deopște cunoscută sub numele de cauză finală. Finis este termenul latin pentru sfârșit sau scop. Modul obișnuit de a exprima cauzele, așa cum arată chiar Aristotel, este prin folosirea locuțiunii conjuncționale cu scopul de a. El se plimbă cu scopul de a fi sănătos. Cauzele finale sunt în mai multe sensuri ciudate. În primul rând nu se exprimă lesne în termeni de, pentru cine, cu scopul de a, nu se redă ușor cu, pentru. În al doilea rând ele par să se potrivească unui număr foarte mic de cauze, adică acțiunilor umane intenționate, deoarece cu scopul de a exprimă o intenție și doar acțiunile umane sunt intenționale. În al treilea rând, ele par că sunt posterioare efectelor sănătatea care cauzează chipurile plimbarea, survine după plimbare. În al patrulea rând, ele pot fi eficace fără nici măcar să existe, sănătatea poate să-l facă pe om să se plimbe fără ca ea să existe. Poate că omul este prea îmbătrânit pentru a mai putea deveni sănătos sau s-ar putea ca el să fie călcat de un autobuz în cursul promenadelor sale. Cea de-a treia și cea de-a patra, curiozitate, sunt și cele mai puțin dificile. Aristotel recunoaște explicit că orice cauză finală urmează efectelor sale și admite implicit cazurile în care o cauză finală este eficace, dar inexistentă, niciun punct nu înghi se pare aici neobișnuit. Cea de-a doua, curiozitate, este mult mai importantă. Aristotel nu crede că toate cauzele finale sunt potrivite doar comportării intenționale, din contră, sfera principală în care se exercită cauzele finale este aceea naturii, a lumii animale și vegetale. Voi reveni asupra ei într-un capitol următor. Prima curiozitate necesită aici un comentariu. Cum se încadrează cauzele finale în explicația lui Aristotel asupra structurii propozițiilor explicative? O ilustrare favorită a cauzei finale este exprimată concis astfel. Pentru ce am construit o casă? Pentru a pune la adăpost avuturi. Nota 8 Putem extinde explicația după cum urmează. Casele au acoperiș pentru ca ele să fie adăpost pentru avuturi, iar adăposturile pentru bunuri sunt acoperite. Aici, adăpostul pentru bunuri este termenul mediu, iar el exprimă cauza finală a caselor, el stabilește scopul faptului de a avea o casă dar un astfel de comentariu al exemplului dat de Aristotel ne îndepărtează de textul său, fiind foarte greu să oferim o lămurire asemănătoare pentru exemplul omului care merge la plimbare de dragul sănătății sale. Adevărul este că nu orice cauză finală se încadrează ușor în structura restrânsă pe care o folosim, astfel că ar trebui să mai simplificăm puțin situația. De ce este pe? Pentru că M. În unele cazuri, relația lui M cu S și P va fi ca mai sus aceea că S este M și M este P. În alte cazuri, ea va fi mult mai complexă. În cazul cauzelor finale, M va explica de ce S este P, pentru M este atât scopul lui S cât și ceva ce trebuie împlinit prin intermediul lui P. De ce se plimbă? Pentru sănătate. Ea este scopul, iar sănătatea se poate dobândi prin plimbare. De ce au rațele laba cu membrană palmară? Pentru a nota. Înotul este un scop al rațelor, adică este bine pentru rațe să înoate, iar înotul este înlesnit de labele cu membrane palmare. Tratarea aristotelică a explicației cuprinde mult mai multe chestiuni decât distincția dintre cele patru cauze. Voi aminti alte două probleme. Dar se întâmplă uneori că, datorită pluralității de sensuri ale cauzelor, multe sunt cauzele aceluiași lucru, dar nu ca accident, așa cum cauza statuiei este și arta statuariei și bronzul. Și aceasta nu sub alt raport, ci întrucât este ecva statuie, dar nu amândouă sunt în același fel, ci bronzul ca materie, iar arta statuariei ca punct de unde pleacă mișcarea. Nota 9. Unul și același lucru poate avea mai multe cauze diferite. Există tentația de a interpreta același lucru într-un sens restrâns. Statuia este grasă, să zicem, pentru că este făcută din bronz. Ea este în mărime naturală pentru că așa a făcut-o sculptorul. Cele două cauze nu sunt cauze ale exact aceleași trăsături ale statuiei, ci mai curând cauze ale trăsăturilor aceleiași statui. Dar nu acesta este sensul dat de Aristotel. El susține mai degrabă că una și aceeași caracteristică a statuii poate avea două explicații diferite, conform celor două feluri de cauzalitate. Astfel el susține că atunci când la un tunet stingea focului în nori produce o șuierătură și un zgomot totodată, cum spun pitagoreicii, tunetul are ca scop să amenințe pe osândiții din tartar pentru ca să-i înspăimânte. Nota 10 în lucrările de biologie, el caută îndeopște cauzele duble din natură. Aceasta nu este ușor. Evident, dacă Y explică X, atunci nu se mai poate presupune că și Z explică X. Dacă Y descrie X, atunci X este descris, ne mai rămânând nimic pentru a fi explicat prin Z. Este aproape totuna dacă Y și Z sunt tipuri diferite de cauze. Dacă noi credem că putem da o explicație adecvată, să zicem, comportamentului unui câine, exclusiv în termeni mecanici, printr-o mulțime de cauze materiale și eficiente, atunci va trebui să respingem orice prezumtivă explicație ulterioară în termeni sau scopuri sau ținte ale animalului. O astfel de descriere nu ar mai explica nimic de vreme ce totul este deja explicat. Poate că Aristotel a vrut să zică ceva oarecum diferit de ceea ce spune. Bronzul poate să fie, într-un anumit sens, cauza a faptului că statuia este grea. Dar nu este într totul corect ca doar el să explice greutatea statuiei. Trebuie să mai adăugăm o referință la sculptor, deoarece el poate foarte bine să creeze o statuie ușoară din bronz. Problema nu este că X ar putea fi explicat adecvat de Y și de asemenea de un Z diferit, ci mai curând că o explicație adecvată a lui X necesită menționarea atât a lui Y cât și a lui Z. O atare observație este justă, dar pare să că nu este și remarca pe care ar fi făcut-o Aristotel. În sfârșit să spunem câte ceva și despre întâmplare. Unii dintre predecesorii lui Aristotel au pus multe fenomene naturale pe seama întâmplării. Aristotel respinge punctul lor de vedere. Dar mai lasă el vreo șansă întâmplării să se producă natură? Cu siguranță el crede că unele lucruri nu se întâmplă invariabil, ci doar pentru majoritatea a cazurilor identificând accidentul cu excepțiile de la ce se întâmplă de obicei. În majoritatea cazurilor, oamenii încărunțesc. Dacă Socrate nu încărunțește, acesta este un accident și poate avea loc din întâmplare. E limpede că nu există o știință al cărei obiect să fie accidentul, căci obiectul oricărei științe este sau ceea ce are un caracter permanent sau ceea ce are loc în mai multe cazuri. Căci dacă obiectul științei n-ar întruni această calitate, cum ar putea o învăța sau preda? Nota 11. Așadar, în concepția lui Aristotel există fenomene accidentale în natură, dar ele nu constituie subiect al cunoașterii, adică ele nu pot fi parte a unei științei mai evoluate, deduce Aristotel cumva de aici că lumea este într-o oarecare măsură nedeterminată, că nu toate evenimentele sunt legate la oaltă prin dependență cauzală. Nu o face în mod explicit, într-adevăr, el înclină să afirme că excepțiile de la regularitatea naturală survin din pricina și pot fi explicate în termenii particularităților ce privesc lucrul în chestiune. Așadar, fenomenele accidentale au, sau cel puțin pot avea, cauze. Aristotel nu admite, sau nu ar trebui să admită în lumea asta, evenimente întâmplătoare sau acauzale. El consimte însă că nu toate evenimentele se supun cunoașterii științifice, deoarece nu orice eveniment manifestă tipul de regularitate cerul de știință. Capitolul 13. Empirismul Cum putem dobândi cunoașterea ce trebuie incorporată în științele sistematice euclidiene? Cum putem intra în contact cu substanțele care constituie lumea reală? Cum putem înregistra schimbările ei? Cum le putem dezvălui cauzele și cum putem să le revelăm explicațiile? Logica deductivă nu este un mijloc de descoperire a faptelor despre lume. Silogistica lui Aristotel prevede un sistem în cadrul căruia cunoașterea poate fi articulată. Cu toate acestea, logica nu este, în afară de situațiile incidentale, un instrument destinat descoperirii. În concepția lui Aristotel, sursa ultima a cunoașterii este percepția. Aristotel a fost un empirist radical în ambele sensuri ale cuvântului. În primul rând, el susține că noțiunile sau conceptele cu care încercăm să pricepem realitatea sunt toate derivate în cele din urmă din percepție și de aceea nimeni nu poate să învețe sau să înțeleagă ceva fără senzație. De asemenea, atunci când reflectează asupra lor, e necesar să o facă printr-o imagine. Nota 1. În al doilea rând, el crede că știința sau cunoașterea, care este înțelegerea noastră asupra realității, este fundamental îndemeiată pe observațiile perceptive. Aproape nimic surprinzător în asta. Ca biolog, instrumentul de bază al cercetării lui Aristotel este percepția senzuală, fie a sa proprie, fie a altora. Ca ontolog, substanțele primare ale lui Aristotel erau obiectele perceptibile. Acordând formelor abstracte rolul hotărător în ontologia sa, Platon a fost obligat să considere că intelectul, mai curând decât percepția, este lumina ce scrutează realitate. Așezând lucrurile individuale sensibile în centrul atenției, Aristotela a considerat că flacăra călăuzitoare este percepția senzuală. Percepția este sursa cunoașerii, dar nu cunoașerea însăși cum sunt transformate în cunoaștere științifică faptele date în percepție. Aristotel descrie procesul astfel. Toate animalele posedă de la natură facultatea de a deosebi, pe care o numim percepție. În timp ce facultatea de a percepe este sădită în toate animalele, la unele din ele se produce o imagine sensibilă care persistă, la altele nu. Acolo unde are loc o imagine persistentă, animalele nu au altă cunoaștere decât percepția. La animalele capabile să păstreze în suflet o urmă a percepției mai observăm încă o deosebire, adică imaginea persistentă s-a repetat. Uneori din imaginile persistente se produce o noțiune, alteori nu. Din percepție așadar e naștere amintirea, cum numim imaginea persistentă. Din amintirea din care s-a repetat adesea se naște experiența, adică amintirile în număr mare duc la o experiență unitară. În sfârșit, din experiență sau din orice general care persistă în suflet, rezultă principiul artei și științei. Nota 2 Noi percepem faptele particulare că lucrul acesta aici și acum este cu tare sau cu tare, că Socrate, să zicem, acum încărunțește. Multe fapte pe care le percepem sunt asemănătoare, nu doar la Socrate, ci și la Calias, Platon, Nicomah și alții care se vede cum încărunțesc. Aceste obiecte ale percepției pătrund în minte și devin amintiri. Când posedăm o cantitate de amintiri similare, avem deja ceea ce Aristotel numește experiență, iar experiența este transformată în ceva apropiat cunoașterii, când multitudinea faptelor particulare este, ca să spunem așa, comprimată într-un singur fapt general, faptul că, în marea majoritate, oamenii încărunțesc. Am spus ceva apropiat cunoașterii. Cunoașterea însă își survine când pricepem, cauza încărunțirii, când învățăm că oamenii încărunțesc, deoarece, să zicem, se usucă sursele pigmentației. Pe scurt, cunoașterea se naște din percepție și generalizare. Toată chestiunea pare vulnerabilă în faza criticii. Întâi și întâi este foarte clar că majoritatea cunoașterii noastre nu este dobândită în modul în care ne sugerează Aristotel. Noi nu avem nevoie, în mod normal, de o cantitate atât de mare de observații similare înainte de a trece la o judecată universală. Eu mă întreb dacă Aristotel a observat hectocotilizația la mai mult de una sau două caracatițe, dar e sigur că el disecase un număr foarte mic de creveți înainte de a da descrierea generală a organelor lor interne. Povestea pe care ne spune el în legătură cu apariția cunoașerii generale din observații particulare poate să fie corectă în fond, dar desășurarea ei mai trebuie perfecționată dacă vrem să constituie o expunere adecvată a procedeilor noastre reale. În al doilea rând, problema dezbătută de Aristotel va întâmpina dificultăți filozofice. Este într-adevăr percepția senzorială vretnică de încredere? Dacă este așa, cum putem argumenta aceasta? Cum putem deosebi iluzia de percepția pură? Sau, din nou, avem într-adevăr vreo justificare pentru a trece de la observații particulare la adevăruri generale? De unde putem ști că am făcut observații suficiente sau dacă observațiile noastre efective sunt o parte reprezentativă a câmpului observațiilor posibile? Întrebări de acest fel au fost puse de filozofii de orientare sceptică timp de secole, astfel că ei au pus sub semnul întrebării încrederea lui Aristotel în percepție și generalizare. Aristotel era destul de conștient de pericolul generalizărilor pripite. De exemplu, pricina ignorației celor care consideră aceasta este că, în timp ce diferențele dintre animale cu privire la copulație și procreație sunt multiple și neobișnuite, ei observă doar un număr mic de cazuri și cred că lucrurile trebuie să fie la fel în toate cazurile. Nota 3